Хромосоми У ядрах клітин нашого організму міститься речовина спадковості – ДНК. Це величезна молекула, побудована з маленьких цеглинок – основ. Під електронним мікроскопом видно, що ДНК схожа на подвійну спіраль. Порядок, у якому розташовані основи, не випадковий. У їхній послідовності зашифровано, якого кольору в нас очі й волосся – якої форми ніс і губи, і взагалі всі властиві нам ознаки. Маленький відрізок ДНК відповідальний за певну ознаку, називається геном. У ядрі молекули ДНК щільно упаковані в особливі структури – хромосоми. Половину з цих хромосом, а виходить і генів, ми отримуємо від матері, а половину – від батька. Ось чому всі діти схожі на своїх батьків. У кожній клітині нашого тіла міститься 23 пари хромосом, що утримують тисячі генів. 22 пари хромосом зовні виглядають однаково у чоловіків і жінок, а одна пара відрізняється це статеві хромосоми. У жінок цю пару позначають XX, а у чоловіків XY. Хто з'явиться на світ хлопчик або дівчинка. Визначається в момент зачаття. На відміну від клітин тіла, у сперматозоїдах і яйцеклітинах міститься половинний набір хромосом. Їх усього 23 штуки. Коли ядро яйцеклітини зливається з ядром сперматозоїда, повний набір хромосом відновлюється. Всі яйцеклітини несуть Х-хромосому. А сперматозоїди бувають двох сортів – з Х-хромосомою або y хромосомою Якщо з яйцеклітиною зільдеться сперматозоїд Х – то виходить набір XX і народжується дівчинка. Пощастить сперматозоїду Y, вийде набір XY і народиться хлопчик. Іноді жінка народжує відразу двох або навіть трьох малят. Їх називають близнюками. Близнюки народжуються у двох випадках. Якщо запліднена яйцеклітина ділиться навпіл, а потім кожна із цих половинок починає розвиватися самостійно, то на світ з'являються так звані однояйцеві близнюки, схожі між собою як дві краплі води. У них однакова стать – це або хлопчики, або дівчатка, зріст, колір очей, риса обличчя. Буває, що близнюки такі схожі, що відрізнити їх один від одного може тільки мама. Така подібність не дивна, адже в однояйцевих близнюків абсолютно однаковий набір хромосом, Якщо ж в організмі жінки одночасно дозрівають дві яйцеклітини, і кожна з них зустрічається зі своїм сперматозоїдом, то народяться різнояйцеві близнюки. Такі близнюки схожі не більш, ніж звичайні брати і сестри. У них навіть стать може бути різною. Гени передаються з покоління в покоління Ось чому у дитини можуть проявитися ознаки, які були властиві не тільки його батькам, бабусям і дідусям, але ще більш далеким предкам.